Varje mening nästan, för varje mening får den nästan att tänka på något nytt liksom, som mm. man vill lägga till. Liksom. Det är bra. Ja, fast på högskolan typ, man ska skriva ett arbete så får man ju typ knappt göra det. Liksom. Nej, det, är... det ser förhuvudt ut. Typ. De är dumma. Ja. Ja. Mm. <laughs> dumma högskolan. Hej och välkomna till nonsenspodden. Det här är avsnitt 14 och med mig idag har jag som vanligt Rasmus. Tja och idag har vi två gäster, nämligen Erik hey. och Linda. Hej! Så det kanske blir lite förvirrande när vi har två Linda här idag. Men jag hoppas att det ska gå bra ändå och att det inte blir allt för jobbigt. Ja, deras röster är ju inte identiska i alla fall. så att, eh, Vilken himla tur. Jag hoppas det går jag där. Jag för idag. Det. det märker man ju efterhand. Det, bara, det låter som att Linda sitter och pratar med sig själv hela tiden. <laughs> så, det är det är så, det så det är tre olika ja. röster Och Det är väl inte så vanligt i och för sig. men... <laughs> Erik kom på mig förut när jag skulle gå bakade i köket och sjunga vad jag gjorde. Ja. Det var lite pinsamt. Och så kommer vi in och så hoppar han till och är ju glömde att du var här. Ja. Jag, bara, jag kom inte går. Ja. Men, men det är ett bra tecken. Det betyder ju att du, hon känner sig väldigt bekväm med dig. Ja, avslappnad. Ja, inte på sin vack. Det blev vi ett par terapeuter. Ja. Ja. Det hände ju att du sjunger jag är här också. Så att, ja, ja, men det It's how I roll. It's how I work. Det är ja. så det är. Som det ska. Ja. Uh, ja, vad ska ja. du säga nu? Vi ska våra gäster, då? Med ja. namn, ja. Hur mm. De kanske ska presentera sig lite. Vem vill börja? Det gick inte upp ännu samtidigt. <laughs> <Så bara två>. <laughs> <laughs> uh, ja, Nina, vem är du. Ja, nej, men jag är tjej på 19 år. Jag fyllde faktiskt 20 om 12 dagar. Ja, det gör du. Mm. Ja, om 12 dagar. Jag har en nedräkning för att hålla ja. koll på detta. Så jag hade väldigt synd om man glömde det. Idag efter var ju du en fan också. Ja, precis. Och jag, jag ju, först och främst lärde jag känna Rasmus här via högskolan Best. Jag läser mm. till lärare. Mm. Så, årskurs firat sex så har precis flyttat hit till Trollhättan. Eller sex månader, jag vet inte. Ska man kalla det precis? Relativt nyflyttad. Ja, ja. det kan man väl säga. Halv ny. Ja. Mm. Men tiden går snart. Ja, vad, vad ska man säga mer? Ja, du vi vill väl vi inte säga så mycket mer. Vi kan ställa våra frågor istället. Ja. ja, det är bra. Ja, är ja Favoritfärg? Ja. Mm. Eh. Jag tror att det är turkos. Jag har haft en mm. grej för turkos nu. Det senaste när jag flyttade in då i nya... Åh! Oh, <tills> jag har ett turkos där. Vad heter du? Post-it-lapp. Post <tills> <tills> <tills> när jag flyttade in eh, i min nya lägenhet. och blev det bara Åh, turkos. Det är yeah. så, så mycket färg. Mm. <tills> men det är jättefint. Ja. Uh, men vad är det för stjärntecken? Jag är fisk. Du 5 mars som sagt om två veckor. <tills> ja. Eh, och eh, så den sista, lite mer ljusig frågan. Vilken är din hemliga kändis-crush eller hemliga förälskelse? Oj. Oj, det jag. Nervöst skratt oh, Jag har jag varit inne i Dr. Who nu Det senaste Eller det senaste ett tag. <laughs> Tar ett tag och plöja igenom alla säsonger ja. uh, Och så En av skådespelarna, Matt Smith Han är så underbar, han har så otrolig ja, karisma ja, Så otroligt skön så jag vet inte om man är så här skönhet men... Nej men det är alltså, det kul att folk inte bara väljer naturliga skönheter upp, Rätt upp och ner också Nej men karisma gör väldigt ja. mycket alltså. mm, Verkligen så, För artister, alltså jag måste erkänna att jag lyssnar Väldigt mycket på kvinnliga artister mm. Alltså nu när jag har tänkt efter Kanske någonting man skulle ändra <laughs> Ja eller inte Eller vad du trivs med Ja precis Ska vi fortsätta med Erik? Mm. Känns det jobbigt? Vem är du? Ja, nu ska vi se här. Jag är Erik och jag är, ska killa 23 år i oh. år. Och oh. jag kommer från Stockholm <laughs> och bor där och är född och så där och Och mm. jag känner dig, Linda, genom... Ska vi, ska vi dra en snabb version av ah, Origin Story, vår pairing? Så Gör det. Jag. Det blir fint. Hon gick, jag spelade en konsert med mitt band nere i Göteborg och då gick hon på den konserten och sen efter den så började vi snacka och sen så gick det som nick och så blev vi ihop. Det är den korta, kortaste ja. versionen. och vi har varit det i ett år och snart tre månader. Mm. Yay! Ja. Och du fyller snart år du också? Mm. Ja, precis. Om en månad ungefär? Den 22 mars fyller jag. Åh! Oh. Där. Ni som kan räkna eller vet om stjärntecknen har redan svarat uh, jag, men... jag tänkte precis säga det. Jag bara, Då är du också fisk va? Men då, tänkte mm. att, då kanske jag förstör. Nej, jag då gör jag gör inte Det är man lite fisk. Den, efter den 22 marsen har vädur. Det är ett stjärnteckensbyte där. Så, men vi ska inte jump the gun. Vi får ta fråga frågorna i ordning nu. Ja, men favoritfärg. Jag har alltid svarat blå för att slippa tänka, men jag kommer fram till att det börjar luta lite mer grönt nu för tiden. Mm, grönt är skönt. Ja, precis. Precis som jag. <laughs> ja, ja, ja. Är något du vill utveckla, Linda? Nej, det går inte in. In. Uh, hemlig uh, kändis crush för jag nu vet du that om i alla fall. Nej, I, yeah. Think yeah. I know one. det <laughs> ja. inte så hemlig heller. En är Emily Browning som jag såg första gången i den här syskonbandolers olika såliga liv. Hon spelar stora syra med den mm, så så Fast den jag kända roll än så länge är väl den här Babydoll i Sucker Punch. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes. I know Emily Browning. Ja. Hon är cool. Hon är cool. Ja, jag tänkte att skulle säga Kesha, men... Ja, oh, det är verkligen inte hävligt, det vet alla. alla men det är det. någon en sån här kändis... Uh, mm. Ja. Mm, mm. Kändis... Mm. Nu pratade vi... vad det, det Johan som pratade om det sist gång? Nej, var det som pratade om det? det var någon som pratade om... Nej, det var han som jag träffade. Han sa det att Kesha är ett sygen väldigt intelligent. Mm -hmm. väldigt hon, gick, hon, sig till, hon gick på psykologutbildning på någon college innan hon hoppade av och blev musiker. Tydligen väldigt högt IQ fick jag höra. Mm. Det kan man inte tro i första namnet. <laughs> <laughs> <laughs> Indirektivt är hennes, hennes tv-serie hela den här. <laughs> My det, beautiful life <laughs> <där>. <laughs> Nej, jag har sett några avsnitt av där nu faktiskt. Några det är vanligt så här. Ja. Jag såg några efter att du åkte hem sist Men det är verkligen inte så här: Man känner inte av intelligensen jättemycket Det är mest bara I want to sleep with someone It's been weeks Det är smart att berätta det Om man vill det, då kanske man Jo, men det är liksom typ det är lite det som serien går ut på. Mm. Så länge. Det jag har sett. Att hon går runt och trenerar. Och sen försöker hon hitta someone with a beard. Aha. Ja, ja. Svårt. Ja. ja, då har du halva foten inne, Erik. jag okay. ja, Du får väl raka i halv... Jag mig igår. Två gånger om dagen eller någonting. Ja, <laughs> typ så. så. Uh. Annars känner du ha första värsta skägget nu. Ja. ja, om jag hade låtit nice. det växa Men kan det? Du ja, det passar Det går väl ganska snabbt från det att man är så helt slät eller om man ska säga. Ja, er får det fort. Men jag tycker passar i det halv Ja. Det är så jag tänker också. Det är raffstyle så här. Enklast också. För min del, så det är bra att det passar det Du är typ bara så här helt ren, inget skägg liksom. Sekunderna efter du har jag klippt sen så är det för stort. minimal effort for maximal attractiveness. <laughs> Så det ju bra. mindre jag behöver göra desto bättre Bra Skönt mm. Ska vi fortsätta Vad hänt i veckan, vad hänt sen sist Rasmus Vad hänt sen sist, vi har hänt en hel del Vi håller på med massa saker hela tiden Känns det som Vi har haft en sån här Fackförhållanden dag Mm. På Alettanstad? Ja, nu är vi. Efter det som jag ganska fick. snart efter att våra föräldrar hade läst de Det har jag visst berättat om. Det. Jag fick lov att vara med för Rasmus och alla andra som var singlar. Om jag lovade att vara lika bitter, jag tyckte jag skötte mig ganska bra. Ja, men vi var inte så bitter. Nej, det var roligt. Vi hade ganska kul. Vi spelade spel och vi vann på, med andra ord. Ja, det är klart vi gjorde vi det är så synkare. Vi är bäst mm. på att kommunicera. <laughs> och eh, sen så dagen efter så kollar vi på Mello och, eh, mm, och sånt där. Och skräckfilm. Och skräckfilm blev det. Jag såg The Conjuring för första gången. Och du gömde dig bakom en kontorstol. Jag tyckte den var bra den filmen <laughs> i alla fall. Det... Mm, den är bra faktiskt. Den var bättre än den andra vi såg på tycker jag. Cabin in the Woods. Den tyckte jag bara var konstig och äcklig. Tycker du inte om Cabin in the Woods? Det är för mycket år. Get out town. Mm -hmm. Jag tyckte det var kul när Sigourney Weaver kom in och bara, oh, här är oh, jag, demon. the director, oh. Jag bara, wow, Sigourney Weaver, yay, filmen mm -hmm. blev jättestigt, jättebra. Mm -hmm. Nice, hon är bäst. Hon är ascool. Ja. Nej men alltså jag tyckte det var intressant men jag kände bara, nej så alltså, jag tyckte det här med bara liksom, det går ut på att folk ska dö lite och att det är blodigt och sådär. Eller med det här, demoner och, och man ska sitta i jumpscare så här, jump och liksom typ att man det ska vara spännande sådär. Så det för mm. inte illa av då för att ni såg den. Alltså den var okej okay, <laughs> fram tills man börjar skala av den där gubbens ansikte. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> alltså titta lite på den då för man är liksom nyfiken, va? <laughs> ja, det, jag det var det. Men annars så den var konstig, ja. men den var spännande, liksom intressant. Ja. <laughs> Mm, den är väldigt så här. jag tycker den är bra men jag tycker inte att den är läskig. Nej. Mm. Det är lite synd Den hade kunnat vara det. ja Det mm. ja. är eh, läskig. Det börjar ju som en så här, klassisk, campy skräckfilm liksom. Som är lite cheesy. Så så utvecklas den från nu. Men inte riktigt fullt ut. Nej. Men hade den gjorts idag och med typ, mycket högre budget så hade det kanske gått. Kanske. Nej, nej. Men lavkläppfilmer får du ju en budget? Nej, I wonder why. Nej, oh. Förlåt, jag har inget emot Lovecraft. Nej, nej. hoppas inte du. Nej, det jag sagt nej, men det har jag, jag inte. Jag köpte det. ju en Lovecraft-t-shirt till dig. Ja, det gjorde du. Ja, du hade väl inte, om jag inte gillade Lovecraft, nej. eller var så här emot att du bara... Vad skulle jag vara på, det förresten? Jag vet inte. På tal om konstiga saker, jag har fastnat för ett spel som är lite konstigt också. Mm -hmm. Det är ganska populärt för jag har förstått. Vad är det för spel? Um, the binding of isaac <laughs> jag ja, ja, har du börjat spela det nu. Det har, ju, det har eh, nej, spelat, alltså, det. jag har bara spelat på Newgrounds demot för att det kostar ju typ 50 spänn eller något på Steam och jag har inga pengar alls just nu. Men jag tänker köpa det sen när jag får pengar för att det är så beroende för de man är, sitter ja, bara och, och så det är så svårt. Jag är liksom det. bara så här, oh, varför är det så svårt? Mm. Det är så simpelt men så... Ja. Och den musiken fastnar i mitt huvud så fort jag har hört bara en liten bit på den när <laughs> Erik har spelat och så bara vi är runt och nynnar på den hela tiden. Jag har spelat det väldigt mycket dock. Ja, jo, men det räcker att du bara startar det så här och spelar i fem minuter. Så går jag ju nynna på det hela dagen sen. Ja. Jag tycker så, jag har sett lite videos med när jag möter, typ när han ska döda sin mamma eller vän. Ja. Så man liksom hör henne säga här bara, oj, Så här, man var liksom bara, så kommer uh, det. creeping. kommer Mm. Vill ni förklara lite vad det är för spel om de som lyssnar inte har. Ja, uh... oh, Gud, det är så jävligt. Äh, ett arkadspel som man spelvärlden brukar kalla för roguelike. Att det är väldigt mycket slumpmässiga element. så Att man ja. inte är likadana Från varje gång. Och man får olika grejer varje gång man spelar. Mm. Ja, wow, står det basically det uh, hans Det handlar ju om Isaac. Hans mamma får hör typ här typen röst från Gud. Att han ska, hon ska uppoffra sin son för att visa sin tro eller vad det är. Och så mm. gömmer han sig i, Hittar en källa i sitt, sitt golv och så hoppar ner och så är det där man mm. är när man spelar. Då ska man försöka ta sig upp. Och där nere finns det många som grejer som typ så gamla missfoster och stora spinnlar och sådana där mysiga grejer. Mm. Mm. <laughs> mm. Ja, vi såg en Youtube-klipp på det, så här 40 minuter långt. Eller <laughs> man, vapnet är att man skjuter tårar Gusta. på. Ja det, han har varit tårar. till blodiga tårar ja, och man precis, kan skjuta exactly. man kan skjuta typ såhär spibomber och grejer. Ja. Det är så här, lite spännande. Kommer du, hittar man en grej som gör att man kan skjuta sina tänder också? Ja. Oj. Ja. Det var Om vad så. säger jag att det inte är komplicerat. Det känns ju ja. jättekomplicerat. Det är, jag det finns någonting som heter loose tooth eller någonting ja. som hängde bara så här på honom. Och sen så mötte jag någon boss och gick precis bara så försvann han typ så, så här oj vad gjorde jag nu? Det var något med en tanden tror jag. Mm, bra grejer Det leder ju oss in förresten att det här är lite creepy På veckans tema Ja jag tänkte det nästan ja, Det har vi inte kört med så om ni inte känner det igen det är ni Det är för att det är nytt det är nytt. Vi, <laughs> nytt för podden Ja vi provar nu ett par veckor framåt Hur det funkar att ha ett tema Och eh, prata om Och veckans tema är Spöken Och sånt där roligt <laughs> Och sånt där även naturligt tänkte jag lite sådär ja Mm. så det är ju väldigt bra att vi har tittat mycket på skräckfilm och sånt där på sista tiden. Mm. Så då har vi ju mycket att prata om, ja, precis. tänker jag. Det har vi, jag tänkte <laughs> jag, <tyckte. laughs> jag tänkte på The Conjuring, jag har tänkt mycket ja. på eftersom vi ska ha tema spöken. Och det känns så, som en bra film och alltså just det här med den här, det är ju någon där dockan Annabelle ja. eller metern det? det ska komma en eh, Annabelle film som är The Conjuring 2 Oj. som kommer att fokusera på Annabelle dockan det är ja. ganska coolt men jag tycker ja det är spännande med demoner och sånt det kanske inte är samma spöken och demoner är inte samma men, men... det hör väl inom samma ja. Samma ja man, jag började, kring. Sen, liksom. ja, man kan ju tolka det lite som man vill. <laughs> ja. uh -huh. Men det är lite så här: jag vet inte, just spöken, jag vet inte riktigt vad ska jag tro på och inte. Liksom, mm. vad, jag vet inte vad jag själv tror på och vad jag har fått för mig att jag tror på för att andra Alltså det är så här: typ, spöken är en sån här grej att när jag pratar med folk om det så ser jag lite olika varje gång att ja men ja, jag vet inte eller resten av sekund så bara fast ja, jag kanske tror på det här lite det är väldigt min tro på övernaturliga saker är väldigt vag mm. Mm. det finns liksom ingen standardiserad tro på övernaturliga bland spökenthusiasten mm. vad, vad säger ni andra? tror ni på spöken? Logiskt sett så borde ju inte spöken finnas. Men det vore rätt häftigt om de fanns. jag gillar att tänka att det kanske finns något slags övernaturligt väsen. Liksom. Ja, vi, vi pratade ju lite om detta igår. Jag och Rasmus. Mm. Så, vi började med, ja Men sen när man började tänka och vi pratade om erfarenheter. Och vad vi har varit med om. och så, så bara, Jo, men det här har hänt också. Det här har hänt. Och när man spann vidare på det här så var bara... Ja, men oj. <laughs> vad häftigt. Så då får man tänka om lite. Alltså det är som att man förtränger det ibland. Ja. Mm, det är så spännande. Särskilt så här filmen där folk säger Allt har en naturlig förklaring. Typ med strek liksom. Ja. Mm. Pappan bara... Allt har var naturligt och Ja, Sådana spöken vill jag absolut att det ska finnas. Ja, mm. Staffan fin. och Sean. Ja. Mm. Ja. Men de finns ju. Ja, ja, det de... vet vi ju. Vi ser ju på att Greveholm var en dokumentär? Ja. Rent klart. Ghostbusters. Vi såg Lotta på Bråkamakagatan. Eller Lotta för den här som såg vi. En måste Niklas häromdagen. Vi och Staffan var med. Ja, så mm, han var sockgubbe. Jaha, seriöst? Oj, det visste inte jag. Ser ut som han är han. Mm. Ja, fast lite mindre spökaktig. Han Han har svingat sig tror jag. Ja, precis. Ah, jo, det måste ju vara något sånt. Så för eller kanske var han, när han levde. eller när det hänger inte ihop hur <laughs> det Jag vet inte. Ja, det är för tidslinjerna bak. Ja, precis. Det rör ihop sig. Oh. Eh. Precis, det kanske var innan han dog. Ja, mm. fast han skulle i digrevalva ju dött jättetidigt eller liksom så här, Ja, just det Nej, ja. uh, ja, typ 1800-talet ja, eller varit död i några hundra år ja. ja, och det grundar ju sig på den här myten om Staffan, stalldräng. Ja. hur ja. ja. han som är det. Den har funnits kvar eller funnits med Ja, han. men det är ju tack vare honom liksom. Mm. Innan honom så fanns det ju inga spöken. <laughs> det, det är ju bara han Spöket Lama var ju också en, Ett spöke man växte upp med också. Ja han är ju snäll ja. Ja. Han är ju snällt spöke ja. Så det kan ju finnas liksom snälla och elaka spöken Ja men det Tror jag nog För jag tror inte att alla spöken är elaka Jag tror typ på spöken Mm. Mm. Jag känner jag är mer positiv till det. Men det är ju med det mesta övernaturligt. Mm. För att jag känner att världen blir lite mer spännande och mer magisk då. Mm. Mm. Om man bara... locknar Ness och djuret, det finns. Mm. Troll, ja, säkert Det är liksom bättre. Yeah. Spöken... men typ vadå, det är väl så här bara... Nej, det finns inte. Det är ju bara tråkigt, vetenskapligt skit. Hela världen, mm. det är väl bättre om det är så här, finns massa konstiga typ monster och... Men det är lite kul när man tänker så att ja men det har nog funnits det får liksom en annan man får en annan bild av världen typ nere vid kanalen finns en jättestor sten som det påstås att någon så här trollkvinna haft i sin sko. Ja just det någon kastade mot berget och så klistrade Ja just det det där och så ja, klövs det i två delar för hon kastar henne så hårt i berget. Typ. Precis. Det är liksom bara, ja men hur annars har jag ändrat stena handlatsen här <laughs> liksom. Och dessutom delat sig två delar. Ja. Precis. Det är bara ja. det. är klart att det är en ja. trollkvinna som har, eller jättekvinna som har eller, kastat stena. Ja, är det den enda förklaringen? Ja. Ja. Men har ni upplevt någonting spörikt så att ni pratade igår. Ja, o oh ja. Mm. Eller, oh ja, oh ja. Så, <laughs> flera smågrejer. Men ja. det känns ändå som att det finns, det är så konstigt så det måste ju många se ja, men det kan bero på det här och det här. Men, det Alltså, nej, jag hade några bekanta i Fjäll, har några bekanta i felvackar som har de bor i ett ganska gammalt hus. Och eh, de har en sån dörr. Deras vanor som större. att även om man stänger igen den så att det klickar igen liksom, med låset så den blåser upp rätt som det är, eller åker upp. Liksom. Mm -hmm. Det är lite så här mm. freaky. Då mm. kan man ju fundera på hmm, fysikens lagar, eller? <laughs> ja, lite så sådär. Det känns ju som att det är. Kan inte hända av sig själv. Nej. Och sen så mm. säger hon de ju dessutom det. De har en så här porträtt på väggen av någon gubbe. Och de säger att ja men det är han som ägde huset tidigare. För länge sedan man bara. Roligt. Mm -hmm. Ja det är någon som inte vill att den här dörren ska vara stängd helt enkelt. Ja men värmen cirkulerar bättre i huset. Om hon har alla dörrar öppna. Jag kände det här huset bättre än vad ni Jag har. Här kanske får ta ner det porträttet och hänga upp sig själva istället. Ja, men ja det känns. Annars har han inte sådär, jag vet min farmor pratar om att hon hade sett, efter att min farfar dog, att hon hade sett någon sån här. Hon hade, han hade alltid samma, han rökte pipa, och så alltid samma ställe på bänken som han la pipan på när han inte rökte den. Och hon hade liksom sagt att hon, det var någon gång hon vaknade i natten och såg skuggan av en hand som la någonting på bänken där pipan brukar ligga. Mm. Och det kändes mm. så här, åh oh, vad mysigt, farfar hälsar på, typ sådär. Mm. Ja. Då vill man gärna liksom tro att det är så också för att... Det vore konstigt om man bara ja, inbillar sig sådana konstiga saker. Det är med en mm. positiv attityd. Liksom. Ja, men det hur? Och sen även, det var också i min farmor hus. Jag var helt säker på att det är så konstiga grejer bara. Jag spelar Playstation mycket. Och, Och Playstation konstigt. 2 kan man ju ställa upp. Mm. Mm. Mm. Så att det ja. står, eller ligger får på välja själv. Ja. Men det var så, jag vet inte varför, men jag hade lutat det mot en stol för någon anledning. Jag vet inte varför. Jag var lite konstig. Men, eh, sen vaknade jag mitt i natten av att det välter. Oj. Och ett Playstation 2 välter inte bara liksom, sådär. Det gör det inte. Eh, och dessutom man jag hade lutat det mot en stol och det hade vält åt andra hållet. Mm. Och det var ingen i rummet så kände så här. Då mm. hm. Det var ingen katt eller något? Nej, mm. ah, jag tror inte det, det var någon katt i mitt rum. Är rockbar, Hund, hunden var i rummet och hon låg och sov innanför för mig liksom, mm. med ryggen mot min rygg. Så. Ja, precis. Det är så jag tänker när det händer något så här naturligt. Vad så måste vi göra en sån logisk förklarning. Typ mm. Jag börjar tänka så automatiskt. Ja, mm. men det är ja. lite... Det är som det är jag börjar jag... tänka så att kan liksom... Kan min hund ha vält det innan och att jag vaknar av en dröm mm. och tro att det var det som väckte mig? Eller kan det vara... Nej, men jag väljer ju att tro att det var något konstigt. Liksom. Ja, ja mm. det är, är kul idag. Liksom. Ja, jag är nog lite åt båda hållen. Så att man försöker hitta en logisk förklaring. Och samtidigt så kan man inte förklara det så bara... Det spelar ingen roll för mig riktigt. Om det, om det är övernaturligt eller inte. Du mm. har lite Innan mer chill honom det honom. Ja, <laughs> Nej, men eller hur? Om de är där så är det okej. Okay. Ja, precis. Bara det, det stör mig. <laughs> ja, men eller hur? Min mammas förra lägenhet var så... Det hände massor massa konstiga saker och, och till slut så skojar vi bara om det. Alltså det blev en kul Nä. grej. Mm. <laughs> så här, hon hade hängt upp blommor då hon gjorde det varje gång, varje långfredag. Jag vet inte riktigt varför men det var bara en liten tradition. Ja, precis. Så var det den här, det var en bukett som alltid ramlade ner på natten då. Så, <laughs> och så försökte vi hänga upp den på olika sätt alltså Och liksom verkligen avspika ja, fast den och Men när jag åkte ner lite förbannad Så bara, jaha det är inte meningen att den ska vara uppe. Liksom. Men, så. Den ska bara <laughs> inte vara Ja precis och Sen så kunde man, det hända konstiga, såg, alltså, mer känslor så, Som jag skulle hälsa på min mamma någon gång då, och så kan jag inte sluta stirra på hennes mage, du vet. jag berättat över det. Hon kände sig såklart lite obekväm med detta. Jag och och Varför kollar du på min mage? Så, jag bara, nej jag fick bara en känsla liksom, över att du är gravid. Mm. Så, och, och hon blev så här, bara... Um, jag har inte berättat det här för någon, men jag är ju faktiskt gravid. Och då var det med min lilla syster. Mm. Då, alltså. Så det, det var lite scary. Du bara känner ja. att någonting var på gång där. Jaha, jo, precis. Samma, mm. no, någon gång så kom jag in och bara, har du tatuerat den? bara, nej men hur visste du det? Liksom. <laughs> det kanske är en koppling där till din morsa. Då. Ja, jo, men eller hur? Det är så här, något... Så, så jag vet inte om det räknas som spöken men det är något så här även att ja, det blir för lite. Ja, någonting. Liksom. Jo, nej men eller hur? Och så var det någon gång på idrotten så, så fick jag totalt blackout. Du vet. Jag satt på läktaren. Uh, och bara ja, jag skulle vänta på att jag skulle få komma in och spela igen mm. uh, och så blev det bara svart jag vet inte vad som hände men i alla fall uh, till slut var det några som skrek mitt namn liksom. jag vaknade upp av det då, då har jag gått fram liksom, och börjat spela uh, alltså och försvara motståndarens mål uh, och, och de var Ja ah, Men skit vad gör du liksom och jag bara oh och så, Hur ska man förklara det liksom uh, bara, Nej jag fick lite blackout <laughs> Ja nej, men det, det är ju sånt som man inte riktigt kan förklara Och ja Det, det kanske har någon logisk förklaring Men då blir det bara Det var något ja. i som var på motsvarande uh, <laughs> Precis Hjälp dem hjälp dem <laughs> Men någon gammal idrottslärare. Ja, Men revenge. Som vägrar lämna idrottshallen. Bara det här laget suger hjälp om nu. Snälla extra räck. försvar. Jag precis. Sen kommer vara liksom. Men, bara arbetsnarkoman. Men jag behöver väl det inte med att jag gjorde. Ja, det är det starkaste fan. Nej, precis. Hoppa in. Liksom. För Ja, precis. Nej, så det är mer känslor så. Konstiga känslor. Herme. Mm. Du vet, har haft den känslan någon gång? Att man inte riktigt är ensam? Eller? Uh, ja, ja den, ja, den hade jag igår senast. Så, så, mm. Igår en natt. Liksom, bakna upp och bara, ah. <laughs> jag fick en sån... Det, det var jätte... Jag kände mig nästan hemskt. då. Jag trodde det var mitt fel. eller liksom, Det kändes så. För att jag var på en begravning en gång. Mm. Och det, det var någon som hade dött helt det är så konstigt för folk dör i ens närhet hela tiden när man minst anar det verkligen. Man mm. har en jättebra dag eller så här, och allt är jättebra ser så plötsligt som någon dött typ. Mm. Och så var jag på begravning i alla fall och så pratade jag med en gubbe då som var typ eh, bekant till dem och skakade hand med honom och satt och pratade vid middagen då efteråt liksom mm. efter ceremonin eller vad ah, man nu ska kalla det. Och eh, någon vecka efter det så hade han dött. Mm. Någon, mm. Som jag hade pratat med. Det var ju så liksom, bara Wow, mm. vänta nu här. Mm. Det var han jag pratade med. Vad... Mm. Mm. Är det mitt fel här? Mm. <laughs> mm. Jag har aldrig pratat med någon igen. Som Fibi är vänner för att hon vågar inte gå till tandläkaren. För att sist hon mm. gjorde det så... Eller varje gång hon har gjort det så har någon nära henne dött. Ja. Mm. Så att hon vägrar... Det är något avsnitt. Hon har världens tandverk. och Hon vägrar gå till tandläkaren mm. för att hon vill inte döda någon. Nej. Mm. Oh. Oh. Men det, det är jättejobbigt det där. För ja. jag, man får ju sådana skuldkänslor. Jag hade också en dröm om någon närstående då. Som dog och så dog han dagen efter. Mm. Så. Det känns som att du ja. är lite så här. Mm. Du är någonting. Du är lite, lite syns. Men, nej, men det, det, det var typ förut, alltså mycket som barn. Jag vet inte om det alltså De säger ju att barn är lite mer mottagliga mm. för det. För det Uh, och som sagt till slut det är en rolig grej Senaste jag var med om var faktiskt jag gick med en kompis uh, så, och så pratade vi om någonting och sen så tyckte jag hon sa någonting om få rätt son så jag tyckte det var så konstigt för det passade inte in i vår konversation så jag var aha så kommer du där med få rätt son bara, äh, nej jag sa inte det. Jag tänkte på det. Ba, <laughs> men men mm. till slut blir det en normalitet. Liksom, så att, då, då blir man bara skrattad åt det. Liksom. Nej, okay. man det. Ja. Får se vad som mer ska hända. Nej, jag har inte tänkt no eller sagt någonting som någon har radio. tänkt på. Men jag har nynnat på musik som, som när jag sätter på radion så är det samma låt. Ja. Flera gånger. Så här, jag ja. bara går så här och så startar jag med radion och ser exakt samma låt på typ samma ställe. Man mm. liksom bara kanske bara, ja. tänker bara att du gillar populärfysik ja. <laughs> men det är så det är så när det är som man liksom bara där där där och så sätter man på någon som bara wow mm, jag gress förrats på låtarna på min MP3 så alltså fem låtar i rad det tycker jag om det det var <laughs> Efter du har av... lyssnat på din playlist tusen, tusen gånger. <laughs> ja nej nej nej nej nej nej ja då, då ah. såhär, jag har en kraften över det. Ah. Ja. ja men den, den, den har jag också effekt faktiskt att man tänker sig att en låg startar ja. efter en annan och så ja. gör den det ja. och då känner man sig så jävla bra ah. jag... så mäktig, liksom. ja. jag har kontrollen över min Spotify I can do anything. <laughs> Det vore skönt om man kunde byta här utan att behöva göra någonting. Bara det, kunna tänka på det. Men det kan man säkert snart. Ja. In the future. Oh, hoppas det mm. ja Jag bodde i en lägenhet för några år sedan. Där det hände en massa märkliga grejer. Eh, på kvällarna eh, och nätterna liksom, när jag skulle sova. Så hörde jag hur någon drog ut ja, så här, kökslådorna mm. i köket. Så här, hur det liksom skrapar typ. Och mm. så hur de öppnade köksluckor och stängde dem där small liksom, mm. i köket. Mm. Mm. Och eh, jag hade en hund då som alltid sov i min säng. Och hon reste sig upp i sängen och reste ragg och morrade när detta hände. Varje gång. Liksom, såhär, jätte, eh, hon blev liksom, jättearg. Och hon, mm. det var världens snällaste hund. Hon liksom, gjorde aldrig någon, någonting. Mm. Och när man kom ut på morgonen så stod alla köksluckor öppna. Och alla lådor var utdragna. Och detta hände liksom regelbundet i den här lägenheten. Mm. Så att till slut så brydde jag mig inte ens. Utan när jag hörde typ att det var någonting så var det mer att jag bara liksom bara, låt mig vara, jag försöker sova här inne. Nej. Ni skrämmer hunden. Tyst liksom. Ni ja. det... gick ut för att kolla vad det var när det hände. Nej, jag vågar inte det. Nej. För att när hunden liksom reseragg och är helt så här mm. jätteaggressiv liksom. mm. och stirrar ut åt det hållet som ja, det låter, nej. då känner man så här: jag ska de inte gå ut där nu, utan man såhär sig under täcket med diva som hunden heter och bara, vi låtsas så att det inte händer någonting, ja. och så tänker man att jag kanske inbillar mig, men så kommer jag ut i köket och så var allting öppet liksom mm. från morgonen. Nu säger de ju också att hundar är så där de blir väldigt aggressiva mot mm. övernaturliga mm. väsen. De, djur är övrigt ja. tror jag är väldigt känsliga Precis. Ja, det är, sant. Det är som inte Conjuring, hunden vägrar att gå in, ja, i, ja. in i huset Precis, sen dör ju han Han, han är ja, den första som dör, jag ja, ja, det är så hemskt Vem dödar en hund i filmen egentligen? Nej, <laughs> <laughs> det var spöken ja, Det är väl till den den enda som dör i filmen ja. Det är ju ett av Som flyger in i huset ja, alla fåglar. Mm. Då säger jag att det är bland det värsta man kan göra i en film Är att döda en hund, speciellt om det var en karaktär Typ Ja, ja men det är ju jättehemskt. Det blir så ledsen Men människor kan dö åt höger och vänster i filmen och det är lugnt, liksom en så fort en hund dör så, här, nej, men... Men så var det. Jag tänkte så när jag såg Paranormal Activity. Jag tror det är tvåan andra har jag bara sett tror jag det. Mm -hmm. Då är det ju så här det händer en massa grejer och sen säger plötsligt så, så talar hunden liksom. Ja just det ja. Mm -hmm. Och va liksom bara nej. Nej, inte hunden. Nej. Så man liksom bara... Men, men det, man får ju mer empati för djur typ. Ja, att, de eh, göra liksom. Nej men precis, de är ju så försvarslösa mm. En karaktär i en film kan man ändå tänka Typ, ja ah, men hon var dum huvudet Liksom, men mm. ni gillar mm. vi inte ja, Eller så tänker man, ja men det var bara en skådespelare Men med djur så blir det ändå så här svårt mm. Att... Mm. Jag vet inte Det blir svårt liksom att um, mm. Bara ignorera det Ja, ja eh, just det Jag har en lista Du har en lista? Jag har en lista och det är en lista på topp tre läskiga ställen i den här vida världen. Oh. Oh. Och på plats nummer tre har vi Winchester Mystery House. Oh. Mm -hmm. som, mm. Det är ett hus som ligger i Kalifornien. Och det har, vad var det, 160 rum? Mm. Oj. <laughs> eh, och detta beror då på att det är en kvinna som bodde där till som var i 80-årsåldern någonting. Hennes familj var de som uppfann något, Givärdet, slags... Ja, ja, ju... något det slags... winchester Ja, ah, Precis. Det eh, och eh, sen så... De blev väldigt rika på det här och så. Och sen så dog hennes man och hennes dotter. Och eh, hon blev förkrossad och gick och träffade ett medium. Detta var på 1800-talet. Och eh, hon sa till henne att du liksom är hemsökt av andar. Och det enda du kan göra för att stoppa det här är att börja bygga ett hus och aldrig sluta. Oj. Så det gjorde mm. den här kvinnan. Hon köpte en, vad var det? Sexrums, ett hus på sex eller åtta rum eller något sånt. Mm. Och så anlitade hon med hjälp av sin förmögenhet en massa byggarbetare och de jobbade dygnet runt på att bygga det här huset. Ja. Mm. Och och hon hade bland annat ett seansrum och olika sovrum som hon sov i varje natt för att inte andarna skulle komma liksom, och veta vart hon var. Och det, det här huset är liksom det är dörrar som går ut i ingenting, liksom, mitt på väggen på huset. Det är trappor som går upp i taket, det är rum med fönster emellan och det är liksom bara som en labyrint av... Creepy grejer. Jag kan tänka mig liksom hur det är att uh, gå vilse där inne. Jag har tagit fram några bilder och det är så här mm. ser det ut. Får inte lyssnarna se det? Nej, de <laughs> ska ju googla. <laughs> om det här på Youtube så kommer vi att lägga upp en länklista mm. med lite länkar och sådär till allt vi pratar om. De ska inte googla själva. Ja, men precis. Och uh, här är det då. Ni ser ju mm. det är liksom jättestort. Det ja. Det ser ut som en, en nöjespark mm. typ. Aha. Och man kan faktiskt olika. åka dit och gå in i huset liksom köpa ah. en biljett och få en grundtur och sådär. <laughs> så det är vanligt att folk går vilse tydligen och det kan man ju ja. verkligen förstå 160 ja, rum då hade jag ju jag går en vilse på hotell ibland mm. så, att... <laughs> ja, så det här är ju lite mer extremt mm. och då moving on plats nummer två på listan är nu får vi se om jag kan uttala det här Isla de la muñecas, eller något sånt, det på spanska. <laughs> ja, men det betyder alltså Iceland, island, nu pratar jag helt fel, nu läser jag rätt av, Island of the Dolls. Mm. Och Oj, det kan vi visa lite bilder på här också. Är det någon som är rädd för dockor? Ja, uh, uh, jag, jag, jag tycker inte där. om dockor. Är det hela öen en, helare, en dockor som hänger typ? Ja, precis som du låter. Det borde en man på den De här, här ön. Den ser normalt inte oh, det. <laughs> <laughs> det bodde en man på den här ön. Och så var det en... En liten flicka som drunknade i vattnet. Och så sägs det då att det flöt upp en docka dagen efter. Typ. Som han plockade upp och liksom... Tog hand om och satte upp liksom, på sin trädgård. Sen fortsatte det bara att komma dockor som han liksom, tog hand om. Och så oh har spikat upp runt hela ön. Det finns flera tusen dockor på den här ön. Och det kan man också då tänkte åka. Tänkte du det var Clementine titta. som drunknade? Ja, <laughs> Clementine i sången. Ja. inte min katt. Men... Han är inte katt. <laughs> <laughs> Vad, då du då? Jag tänker <laughs> på scoutsången. ja. My darling Clementine. Ja. ja, det kanske det var. Men sen då så drunknade den här mannen då själv. Och blev när... dockad. Ja, blev dockad. Nej, men han drunknade också. så hade det liksom inte hänt någonting. Men det är lite lite creepy. Vi kommer att länka till det här också. Men det ser ju liksom... Cool. Creepy ut? Ja, särskilt. Såg de, så de ut sådana kom. också när de kom? Ja, tydligen. Han, han säger han liksom det. att han... Enligt honom själv så hände detta då. Mm. Enligt typ lokalbefolkning och släktingar och sådär mm. så hade aldrig drunknat de flicka där. Utan han bara har satt upp dockor själv som han mm. typ har skaffat. Oj. Men jag föredrar den första versionen för ja. det känns lite mer skräckfilm. But, <laughs> var, var den här anstans? I Sydamerika någonstans tror jag. Kanske borde vi något sådär... Jo, för det är liksom i närheten av... Aztec Ground liksom. mm. Det är Aztekarna ah, Ja det som Aztekernas Aztekernas. Är. Ah. Ja, de har liksom hört till Det området <laughs> Och det förut. är någonting creepy man kan kolla upp så är det ja, ja precis, där de kan man bli rätt på riktigt <laughs> liksom, What? Och på plats nummer Ett mm. på listan blir det ju Har vi Detta är också svårt att uttala Men det är Aokigara Forest I Japan Mm. Och det är alltså även kallat Självmordsskogen. Mm. Och det är en skog dit eh, ja, det sker flera hundra självmord varje år. Mm. En jättestor skog där folk liksom går för att försvinna, liksom. mm. För att man går väldigt, väldigt lätt. Vilse, det är jättestort och eh, du är i princip helt ensam. Så år 2014, 2004 var det 180 självmord i den här skogen mm. och nu har man satt upp skyltar runt om i skogen där det står liksom tänk på din familj är du säker på att du vill göra mm. det här mm. <laughs> och mm. det går liksom skogsvaktare eller så patrullerar och kollar runt omkring för att se jag såg en dokumentär om det här och det var inte så trevligt. Vi liksom. gick runt en man och så här kollade i ett tält för att se om det låg någon där. Och så hittade han skeletträtt som det var. Och bara, Oj, här är det någon mm. som. Och han verkade väldigt oberörd. Det var mm. väldigt obehagligt. Att mm. han liksom mm. bara, man blir så viktig att det om man ska jobba med det. Liksom. Ja, men det är väldigt, mm. väldigt konstigt att det är så, så mycket. Och då kan jag tänka mig att det kanske spökar väldigt mycket där. Mm. Och det är därför jag tog upp det på listan att jag skulle inte mm. vilja vara där ja, själv. De är ju rasslösa själar där. Ja. Så det, det känns ju inte så där jätteroligt. Awokihara. Ja, så kanske man uttalar det. Det Sämre uttal idag. Heller. Jag vet inte, men det lät bättre. Awokihara, jag vet inte. Mm. Men, vad låg det där? I Japan. Ja, ah, i Japan. Mm. Precis tydligen vid Mount Fuji, liksom. Ah. I närheten där. Mm. Mm. Det är så, som är så fint. <laughs> ja, så... det här är ju det Kabelberg. Oj! Ja mm. ah, då. Var, oj. Var bilder yeah. på lik för framme. Det var inte yeah. kanske meningen. <laughs> och, så, och så precis så här, två bilder bredvid så är det turistkille som bara kör, typ, så typ säger hälsningar. Sen så där rycka på ner på yo. Du Ja, ni får utforska mm. dessa bilder sen när vi skickar länken. Ja. Det var min lista. Notis. Mm. Mm. Ja. Så Ska vi skaffa en gängel till Spännande den sen. En mall lista. Eh uh, Um, I alla fall um, Och du då är det dags för din veckans tips då. Veckans tips Ja det har inte så mycket med spöken att göra Men eh, jag tänker så här Att det är ofta Oavsett om man jobbar eller om man pluggar Eller om man, vad man gör nu på fritiden Spelar spel Ofta sitter man inomhus man, eh, Vad man nu gör Man skriver på datorn Man eh, har ett kontorsjobb kanske Eller man är lärare De också är också mycket inomhus Jag tänker att en liten stund varje dag på fritiden. Gå ut och gå en promenad. För att det är så nyttigt. Och det tar inte speciellt lång tid. Och man mår bra av det. Mm. Få mm. lite solljus och ja, vitamin D. Precis. Många jobb är man inomhus. och Även när man går i skolan är man inomhus hela dagen. Och... Det börjar ju mm. bli väldigt fint också. Ja, jag känner det. Solen bara skiner. Jag, jag inte på en timme om dagen. Liksom. Man har ju ändå... Det är, man kan antingen på morgonen, det kanske är jobbigt om man börjar tidigt, men på eftermiddagen, kvällen innan man äter sin middag mm. kanske, det finns alltid tid för en promenad, man behöver liksom inte gå en mil, ja. man kan gå en liten bit räcker Ja, mm. även om man inte gillar att ute gå ska man i alla fall bara ute. Ja, ut sätta liksom. sig på om man har att ha en eller någonting. Eller? Ja. En parkbänk kanske. En parkbänk. En luppare. Precis. njuta. Ja, men det är jätteskönt. Ja, men man kan ju ha det som en social grej. Alltså att komma ut och träffa någon som vi gjorde igår. Vi ja. var ute en lång promenad. Vi var ute i en och, en, och omg, nästan. Ja. Och bara pratade och så jag upplevde nya ställen också som inte jag hade varit på förut mm. och det var ju jättekul sen kan man ju också gå ut själv om man behöver lite alltså alone time typ. ja. alltså, mm. så man mm. tänker ju väldigt bra mm. när man Eller går samtidigt det är, Eller jag känner ingen reklam för rökning och men eh, det känns som att rökare ändå kommer ut mer Ja. sen är frågan hur bra det är. Ja. Det är lite så här blandat. Ut på balkongen. Ja, ja, men det kan ju, även om man inte, jag tänker det, även om man inte röker så kan jag bara, bara gå upp på balkongen i 5-10 liksom minuter. Det är liksom jättenyttigt. Ja, och och så jag på lite. Här, ja stå på mm. balkongen och kollar er i Twitter, kanske. Ja. Och när ni tar paus om pluggen, nej, sitta inte kolla Facebook då. Eller gör det på mobilen, ute. I så fall, kanske jo, på era grannar. Jo, på grannarna, ja. De, istället för att se vad de skriver på Facebook så kollar vad de gör. IRL. <laughs> alltså Nu tipsar du om att man ska så här, kika genom sina grannars fönster. Par, gör, det, gör absolut det, det blir jättebra. Kommer ja. med på era grannar, det är bra. Ja, för alltså, på, när de skriver någonting på Facebook så kan man se mer av vad de skriver det på Facebook och de verkligen gör det de skriver oh, yeah. om. Och då har man en holdhack i bara, ja. jag, vet att du jag vet att du inte kom hem från gymmet. Precis, du, har, du har inte gått utanför dörren idag. Ja, kom. Du bakade faktiskt de där igår. Ja men precis. Ja men nu har vi väl nästan kört en bra stund tror jag. Ja, så att vi börjar väl runda av och så återkommer vi nästa vecka igen. Det gör vi. Uh, och tack Erik och Linda för att ni vill vara med. Okay. Oh, tack ja, tack väl, Det var, det var jätteintressant. <laughs> Känner man kunna fortsätta hur länge som helst. <laughs> ja. Men vi ses nästa vecka, alla som lyssnar. Uh, ja. Puss och kram på er. Hej då. då.